په درځه کې تاسو د دې څه په اړه خبرې کوئ؟ نو هغه لري چې 700 توثیق الله کړی، نو متیموسېږي. چې په کومه خبره تاثره جمع شولې هغه باندې الله وايي. تاسو کومه خبره تاثر شولې؟ هغه باندې تونس او په امري چرته مې هم مټه نه لرا نه ایمه یت او وسط افراط تفتیت کې او په شهادت کې علمي یقیني ته ضرورت دی ستاسو د معرفت کتاب الله نه د بدی کو یقیني او سایا او مؤتحد چه پيک عادت چه حالت شي نه پهر اتحاد ون کيږي پلاغريتي ما معنی اذا صح الحديث فهو ما هو اختلاف رسول الله عليه وعلى وسلم اتحاد کړی آیا oh, yeah. اتحاد غذا کړی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په رخی کجری برابر کنا خداینا خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم او الله اکبر الله اتحاد نو پیغمبر موجود ور وینا کلا تاسو کې موجود دي شاه اوس وخت اتحادې خطا شي خدای معاف یې وای او و دا اوس وخت دی چې حدد اوکه په خبرې خبرې دا دا بي وقفه خليتي تخلينا دا وي اعتهار قياده ردت او قران په حديث باندې عمل کوي کوي او له قران په حديثه ثاني کوي ولدي ما رسولي بوخاري داوا کوي او د بوخاري فرض رد نه پیږي ويقال عند قوله محمد بن خالد بن عبد الله يحيى علي بن جريج قال اعتذنا ضام عمرو بن زيد بن معين قال فاقنا ابو نضال عمرك انه وجد وجدهما قال من قيدهم يذمون هو فجاء هو قال ما حمل اغه واخه به د ټول حدیثه راځي طالبین به تاسو و کوم هغه واخه حدیثه راشه ترایي مکرې سوال سم فایکی حیوان څنګه وي چه مت حدیث نور سیدي د ماته حدیثه یخه ته ته تا سنوي ته تا سنا غائب زه محمد حيدي جا pues او نکیر تقریر دیگران باردن. بس کار کې دو پیغمبر ایراد نوکوه ها او دابل او بشت پیدای جفید. شدات از او اقفل زمین دیگر کلامی نقیر رسول اللہ بکم دیگر. ناو، هر اغشتی او قابل دیگر او دا امکیوکار کیگی او قلینا و دلیگر. این این اگرام شده ای ملی <سؤال> خدا کسو با مخدا کار سوشنو <سؤال> تقریز پیغمبر سحاجی نتاگیزی حدره وانا اگرام شده کوده ای حقیقی و کوده ای حقیقی و تقریز خدا پکه ده دخپل زوگ بیرانی <سؤال> ویده سی <سؤال> وستاس پکه نانسه ها حبیب قلنا حالات ما کې تشینه ها الله رسول الله صلی الله علیه و اسلام په دې ما يرد نه کړه خو دې څه لرم تقریر پیغمبر راغې یروسه تقریر صحابه راغې هي تقریر صحابه راغې یت تقریر ثم ايشف يشف كريب يهبت النار هيا باب واحد من الدين طور في بلاد وجميع ما يام من خالد الخير و دا استدلال دیار تنصری دا دیار دا دی د مخه موافق تنصری د مخه مخالف <سؤال> او د د منته مو نه رہی نه په اندلا عبارتنا تر تناس اشاره تناس نیقتزام نص, نص, نص. مفهم موافقه او منتوپنندگان مقصود توازن کی او تاسو یې کې موږ ته توي زم امام بدی زودی تاسو مو مخالف مو خو مخالف مو موافق ماته کوم او تاسو به دا تعین کوم چې څنګه انتقال هي دا منظور مو مقصود ده امام بدی زودی چې تاسو به دا طریقې قیامت کې د ځان کیما بيګدارې انتظار راه دا تبيق کوم د دین راځه اعطا فالياق نشي و خبر الله مغفرت نشي مزهر موته نشي و غسقهوه اخوض اغشان تيو مزهر موته شبه ترميزي داركم قو حمدلله ايو بران راكي حمدلله راكي قو عصان راكي ترميزي راكي موته نشي باني جياز على الله و بشين يان سبحان الله الحمدلله ترميزيان بران دي ترميزيان صانه ایا کوم سیته ده د نجی کتی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه یی معنا کومه معنا خدای را او زه ستای بوخاری دا څنګه دی رسول الله اسلام او دین او خبره نه خبر یو په خله ته بوخاری آسان را کانو یو چا ماته په خو جمله سپارښوکه څنګه سنت خو دی نه مال دین او څوک چې بازار د زده خو لا دی غاتی او د نا دې مې خو په تلوري دې مې یا ته حلوري دا استاد وګوري تاسو به تعریفونه نکومه کاوه دې نه سره البته په مثال کې به قحیمه خدای عبارت تنشوده پر کذرات تنشوده د اشاره تنشوده د اعتبار نشته دا به کوم مخاليف دې را به کوم موافق نه او دا د منته نه انتقال ستو او شرو مصروف اوسه په هم شهده کې تعریف تنیمه کا زان لد پیدا وای وای ګرو دی کی لا کلو ولا حب مو رسول الله ساده خبر وکلا نصو خدې د لپاره نو راغلی سکوت تی وشه په تخریج پیغمبر باندې حلال شه اگر چې بیرو سم نه فلو انما ترانا ومرانا او طاعت يراها كان كانت اظهرها له ورانا مرانا حين قيلت منه ولم يرد اي شيء لان روحه كان ذلك حضارات له وهي لذلك الطريق ورجل نبتها استاء استاء متتغين الله في قالها ولا ولام ظهورها فهيئته ورجل بدا رفعوا الير على ذلك على ذلك بكم فقال الله ظلموا ربي استمع بس کولیت و اوشو لیو کنیاتن انتقال شکمه یمان انتقال جو جیساً من لگ بارات و اوشو دیوتا با خیدیتا با خیدیتا با خیدیتا با خیدیتا و تو بندیگی وارا بلو وای هاو ایو قال حزدنا آلی احیی قال حزدنا نویان په دغه حاله ده چې دوی هم ها او تاسو نه نه ساده و په اشاراتانه پیدا مو المؤمنین په اشاراتانه معنی کې شو چې ووهمه یا نو هلته کې نه جوړ شو هغه په څه خپل ویټه کومې سره غورواړي هغه دایته م سواغه شی ته جوړ ک شهره بابا خواخمه دا قبول می دا خواخمه لا ولا نکاح اڑ خلقی دالک ناراجیت لا نشي دی نه کې جن دا شوستر کې د توس کوسين سیدا راغی خپل نکاح او قبول کړي دا خواخونه سره دا دا می دا قبول می دا خواخمه له بل بل سره کېنو نو رسول الله سماواته او هغه وګورئ په کې په خپل کلمې ته د ننفيذت سوفري خلینا دې اشاره دې دا په مې مخالفت وکړئ شروع د برابر برابرې نور نه ته نه لیکل راسته کوشش نه درownersی ناری ت студرs کا عبارت تام بیر زندگی Couldri خود، eben کار چی Studio je مغه نه مفهوم را خبره کنه پښتاابات کې د دې څنګه پرښتاابات کې هغه ځکه چې زینو نوم راغی خبره مفهوم را خبره مقاله مته <متحدث> چې راخليفه کې به مو خبره ده مفهوم راقب پکې د دې پلان کې اخر سره دې کې سمه سمه اور اشارہ تندرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من بني المدینہ وذر كانوا باب قول نویسان لا تصلاح احی کتاب بانشین شرعی لما قبلنا زمان دفارا از حجد دی توجه تک دام زمان کتابا پسنت کی مند داوی با خطومانی عملو ناکی قابل احبار تاجریح خلوه هشتیوه بیموی که زمان دکن زباو چه گروبه ایر نقصدانی نهیل او رویت سابقه ایش نخلکل آدید روگو خلو قابل احبار رویت کنی کریز او حالاته <سؤال> مرکه سیدی کاوله خلاصه تا 38 کبل کو شرای ما قبل من مبارک لخت دی زم من حشرت کې راخلو او نبی ستانه تلقي واه میں ستاتے مت طلب کرو او کو من شریک کراغن وکولامن و قال اے مدد معلوم <سلام> ہے <سلام> کتابوں میں نبی کتاب دک دا نبی ستانے تي خلته څنګه راغلي په تاسو او قال يعددكم ان اعبدوا غير الله فتموا الى كتاب الله لا يؤمنون وما جاءكم من رجل باب نہیں بیسرام ان تحریمی مطلب دا ہے چې تقریض پیغمبر زمونږ لپاره اجابت دی پیغان جی په تقریب باندې هغه چې په او ته پوښتنه امندی په کار ها او مال الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی أضبال عن اجتبع عن جنايز ولا مدمیست مع الضمار يعیل Slack last What people ended here with inasyین Keyboard this term nesteć Fuß Of my variety is what people understood Exactly. And all these animals said ''Padaels are to Ouallahu'' انا انطاول الى انضروا ماي يتر ديپا جاري النبي صلى الله عليه وسلم قالاتي ما ديني ان دي منجا فما لمن قالنا عمر واجب دي غرا اولتي جاي فهجي <تصفيق> لحرسو كما تخلونا فخلو ولو استقفض من أمره مسر فسر ماسر ماسر ليه فحفح لنا وسرنا وأطلعنا وهي قال حسدنا أبو مامل وقال عبد الوارسين عن الحسين عبد الوارسين وقال حسدني عبد الوارسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لنوطي عبد الصلاة المغنى وقالت لستعادنة لمن شاء تغاية <تصفيق> اور رکھا تے نے پھر کی تاحیر وشرف نے شو مرتبہ دی عن ادم جو کہ عادل دن دی عادل اللہ کے بارطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رو کو پیدا تر تو تقوموا خندان مخان خبر خبرنا چې چې جوړيږي د دین د ذریات باندې وله کېږي شوي په ویا چې ویم ټولني حالت <سؤال> ترجمه مطلب دې کې دی رضيا كل رضيا ومتواتي مصباح فله الشارع يوري طبق بالشارع اشياء غان استذالوا بهذا يورون ها ربنا اسلل تسنوا عني اوضين عني ذولاك اذا بالاقتراب هذا بين قد اوكل على هذا پیغمبر قدس هذا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 کام کسان چې د روس واکې جینګی دی نه هغه پته یوهه دا کوم چې روس کې نوزونګې دی لري نو پدې باندې دا جحو چې منلاس خو زوځو امې کیسه لاو ټول او پرملا لاو ټول او دا کم چې ته یي بکانو نو دا وی دا شهید صدیق تھا خدای تیر څمنه دی اورو راغی تا له سې تلګه وله ناتونهږي او او زور دو په کلي په کې او ځنفقې زړی توري راځي یو رګه دې څه کې وایي چې موږ شاو د دې نه وایي یی دا غنو چې کله په غره باندې شړا خو نو غا خپل نه دا بیٹنه دا بیٹنه د شانتي په باندې چې پلا کو نه ګاړې مځان نه د ونی مناسب چې په ونه باندې ورته د ونی مناسب جاملو او کوم چې په ونه مناسب نه وي دا دا خو دنیا وګړه دا وای جنون دی زه خبر شیدل کوم تا نوو تاریخ دا فټوره دنیا غوړي لیکن په طریقې باندې کار کول غوړي ا جاشه څکار کو اغه يم غوړي په دې باندې کې تاسو د پاکستان فوج ته دعا کوم تاسو دې خبر باندې نه پیګې مونږ په پټه سده لګلې چې په دې باندې سره کې یې خو خزي دی دا اغه ملګری ایت کلاغالی <سؤال> نو توڅ وتا بارماله او چویري غو درمالاج کوم نو او ته جوړه اندي وا وخت نشکوهو دقه شانتي چل دو حد مش رسول الله صلی الله علیه و بدر په فصحا در کړه وو دالک حزم کوي او غیب راځي منغ بده خیر کو او نو جوان کسان چو شبو خود کنه بدر کې خړ کې او جذباتو ده خپو شو او نوبد وحاوته مېته یې پيش هولې وبد فن رسول الله صلي الله عليه وسلم راویا دا د افقوا کې را خاني را فهم شوري ام چې دې کوي امور بابا حکه دې خدا سره یا پاوست قرآن کې دې به هغه باندې باندې مات کې هم النبي صلى الله عليه وسلم وقال <سؤال> ثلاثه كان ها وسبع وثمان ووان ووقا وقا لا لله وبيق وبيق لا حدد انه في عبد العزيد الله قال حددني <سؤال> و ارتاقه نزينا رضي الله و احنا يستهلت الوقت يستهلوهما و يستشروهما و احناه يستهلوهما فعماه جانوه فعشانه رضي الله و احناه جاء ام و قاله بان بطيك الله و عيك و انجصه اتباعك في روسا للزاقية تستقضك فدعا رسول الله و الله و عيك و نم بلس الله و عناه و قال هل <سؤال> رأيته <سؤال> من سيين يريبك قالت ما رأيته و امن اعترد من هنها قال يا رسول الله وكما ما ذكره نيرميا يقول <تصفيق> لي برسلني هذا وفي اهدي ولا الى غيره ولك رب وانا كما راى تاريخ زمانه واخبره تمام دانت قال وحدثني محمد يا رسول الله قال يا رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فَشَرَوْنَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ قَوْمًا عَلَى مَا حَضَرَ مِنْ عَذَابٍ فَقَالُوا وَأَنْرَضَ قَالُوا لَمَّا أُنْذِرَتْ آلِهَتُهُمْ رَبَّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ مَا يَقُولُونَ إِنَّنَا تَكَلَّمْنَا يَا رَبُّ سُبْحَانَكَ هَذَا اُطُرُ نَاقِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ رُبِّي